Kapitel 14. I det andre året til Jehoas, Jehoakas sønn, Israels konge, ble Amasha konge. Han var sønn av Jehoas, Judas konge. 25 år gammel var han da han begynte å regjere, og 29 år regjerte han Jerusalem. Og hans mors navn var Jehoaddien, Hun var fra Jerusalem. Og han fortsatte å det som var rettskaffen til Jehoas øynene, men ikke som sin forfader David. Han handlet i samsvar med alt det hans far Jehoas hadde gjort. Men offerhavnene forsvant ikke. Folket fortsatte å offre og frambringe offerøyk på offerhavnene. Og det skjedde, så snart han son hade fått ett fast grep om kongedømme, at han begynte å slå ihjel dem av sine tjenere som hadde slått ihjel hans far, kongen. Men sønnene til dem som hadde slått ham ihjel, lot han ikke lide døden, i samsvar med det som så skrevet i boken med Moselov. Det som Jehova ga befaling om, i det han sa, «Fedre skal ikke lide døden på grunn av sine sønner, og sønner skal ikke lide døden på grunn av sine fedre, men en enhver skal lide døden for sin egen synd.» Det var han som slo edomittene i Saltdalen, 10 000 man og til slutt roberet Sela i krigen, og byen fikk navnet Jokdel, som den heter en dag i dag. Det var på den tiden Amasha sendte sendebu til Jehoas, sønn av Jehoakas, Jehus sønn, Israels konge, og sa, «Kom, la oss se hverandre i ansiktet!» Da sendte Jehoas, Israels konge, bu til Amasha, Judas konge, og sa, «Det tornete ugresset som var på Libanon, det sendte bu til sederen som var på Libanon, og sa, «Gi din datter til min sønn som hustru!» men et av markens ville dy som var på Libanon, kom forbi og trampet ned det tornete ugresset. «Du har vittelig slått edom, og ditt hjerte har løftet dig opp. Nyt dine ære og bli i ditt eget hus. Hvorfor skulle du nå innlate dig strid under ugunstige betingelser og bli nødt til å falle? Du og juda med dig. Men Amasha lyttet ikke. Jehoas, Israels konge, drog deg opp, og de begynte å se hverandre ansikte: ansiktet, han og Amasha, judas konge, ved bett som hører til juda. Og juda led til slutt nederlag foran Israel, så de la på flukt hver til sitt telt. Og Amasha, judas konge, sønn av Jehoash, Akashias sønn, han tog Jehoash, Israels konge, til fange ved bett Shemesh. Deretter kom de til Jerusalem, og han laget en bresje i Jerusalems mur ved Efraienporten, helt til hjørneporten, 400 alen. Han tog alt gullet og sølget og alle gjenstandene som fantes i Jovas hus og bland skatten i kongens hus, samt gisslene, og ventet så tilbake til Samaria. Og Jehoas øveranliggner, det han gjorde, og hans velde av hvordan han kjempet mot Amasha, Judas konge, står ikke det oppskrevet i boken om hendelsene i Israels kongersdager? Til slutt la Jehova seg til hvile hos sine forfedre og ble begravet i Samaria hos Israels konger, og hans sønn Jeroboam begynte å regjere i hans sted. Og Amasha, Jehovas sønn, Judas konge, levde enda femten år etter at Jehoas, Jehoakas sønn, Israels konge, var død. Og Amashas øveranliggner står ikke de oppskrevet i boken om hendelsene Judas kongersdager? Med tiden slutte de seg sammen i en sammensvergelse mot ham Jerusalem, og flyktet så til Lakers. Men de sendte folk etter ham til Lakers, og slo ham ihjel Så førte de ham på hester, og ble begravet i Jerusalem hos sine forfedre i Davidsbyen. Deretter tok hele folket i Juda Asaria, som da var 16 år gammel, og gjorde ham til konge i hans far Amashas sted. Det var han som bygde Elat og vant byen tilbake til Juda etter at kongen hadde lagt sig til hvile hos sine forfedre. I det femtene året til Amarsia, sønn av Jehoas, Judas konge, ble Jeroboam, sønn av Jehoas, Israels konge, kong i Samaria og var de 41 år. Han fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne. Han ventet sig ikke fra noen av valde Jeroboams, Nebats, søns synder, som han hadde fått Israel til å synde med. Det var han som gjenopprettet Israels grense fra inngangen til Hamat og helt til Arabahave, i samsvar med ordet fra Jehova, Israels Gud, som talte ved sin tjene Jona, Amittai sønn, profeten som var fra Gathefer. For Jehova hadde sett Israels meget bittre nød. Det var verken en hjelpeløs eller en verdiløs der, og det fantes heller ingen hjelper for Israel og Jehova hadde lovt at han ikke skulle utslette Israels navn under himmelene. Derfor frelste han dem ved Jeroboams, Jehoas søns hånd. Og Jeroboams øver i han ligner, og alt han gjorde, og hans velde, hvordan han kjempet og hvordan han vant av Maskus og Hamad tilbake til juda i Israel, står ikke det oppskrevet i boken om hendelsen i Israels kongersdager? Til slutt la Jeroboam seg til hvile hos sine forfedre. Hos Israels konger, og hans sønn Sakaria begynte å regjere i hans sted,